قانون یا د نن لفظ دی کیه سوریانی لفظ دی عربي لفظ نه دی قانون په لغت کې څه ته ویل کیږي وې جمع د کاتیب دا تر لگانی که آلا تکرخی لگولو آلا اگه تول کیهی اب اسطلاح کی یہ قائدتون کلیتون ان طبقتون علی جمید ها اسطلاح کی دیتون تول کی داها دا غا دا دا قائدت کلیتا تدبیر کی گی فکل فولو جزیادو پانے یعنی قانون دا اگه قائدی کلی نون دے تی فکل فولو جزیادو پانے دا تیشے کی گی. شریعت محمدی کې دا قانون دی صلی اللہ علیہ وسلم که اصدرائی قتل عمد او که نا آغبان دا قساس دا گی دا قتل عمد او قانون دا قربانی قساس دا گیسی کساس و تریختا دا دا که حالا کوای جزید جزیات با پیدا که ابا موضوع جوړ کې موضوع د قاعده کلی ورته محمول کې لیناه صغراجه ورته ولا قاعده کلی ورته کبرا کې نو مونتیج د اول باندې څه مونتیج به شه پتاور باندې ښا مونغه نوها نه مشوره عاده کله قاعده مصروف عرفه قاعده مصروف ودس یوچو د جوتیا ته مخالل منګزې پیدا کوي عمر پیدا کوي زاد زيد زادته <تكلمة> كما طور على الوجه تشيل زيد كل ده كان ده موجود اهو مفعول ده شيء ده منصوب ده فشيء وكل فاعل مركون ارفع ال تشتبه اذا في شيء زيدون فاعل وكل فاعل اردت فاعل ده ورفع ال تشتبه مركون اذا فاعل الفاعل شتلي ديك سره بعض قاعده قد يكون ال زيادة في اگر <بالن> باندھ بہتش ورکت جاری کی زیادہ شریعت قانون دے اسی اوجوزی و آقیہ اسی اوجوزی و آقیہ اسی اوجوزی و غلاو کا مدہ کامی بودوانی جاری کی نوہر سڑھا اتدا کرتی جیسی چوری چوری کنیوال پر حد سرقا ہے اب یہ قانون ہر اسپر پر صادق آئے گی آئے گا جو ان افعال کا اتفاق کرے گا فا امیر ہویا گری قانون و قائدہ او کلیہ و ثابتہ او اصل دا سلور پنزال پا دیئے تمام الفاظ بو ترادب ہے اور ان سب کا معنی ہے دول معنی ہے ہر قانون کے اندر چار باتوں کا جان نظرگی ہے ہر قانون کی بیدن سلور خبری تیزن یہ ودا دا چی دا قانون نوم چیشے دے بل دا قانون حکم آیا دا وجوبی کدا جوازی دے بل دا قانون مطلب آو بل دا قانون چیشے دے بسار دا سلور خبری بید دا غل. د د سټیټیټا د ویلتا بیا ولغه قوانين ذکر کوي چې په ماجی کسېغه استعمالې کیږي ا د ماجی په ګردانو کې راځي د عامه کانات د نورو څیغو کې استعمالې کیږي کني استعمالې د دې دامت خپلې اړیکه لا په منځ کې په ماجی استعمالې کیږي په بل چا کې مطلب دا دی چې اول دا په ماجی کی استعمالې کیږي د نورو عامه کپنورو څیغو یا په کې دا, دا مستعمل شي وي استبدل کیو چې د ماجی سره وفاست او استبدل کیو چې د ماجی سره وفاست او په ماجی به هم څه وي مستعمل شي دا څنګه د تفصیل په تر ماجی پورې راغله نه څه لکه زراطم ولا قاعده د دا ماجی پورې خاصه وو علاماتینو تاریخ ولا قاعده د دا چې یو ماجی پورې خاصه ماجی چې مستعمل کیږي کې مستعمل دا اول نمبر قانون چیرې قانون نوم دغو علامه تینو تانیس ولا قانون د قانون حکم د عجوبی مطلب د قانون دا ده دغو علامه تین د تانیس خپل کې مطلقاً مناتي مطلقاً څه معنا کا څه مطلبې فائض جنس کې یا الګ الګ جنس کې وو قضا د یو جنس نه یو کده جدا جنس کې یو جنس کې مثال تو کلام عرب می پايې ني نهي دي یو جنس مثال په پارت کې نه نه زمي لا دغه شوم سپیداسه او د پروفیلټي دا یو جیز نوی دغه علامه اند 43 او خدای جدا جدا شي اوس یو جیز علامه سوال خونه د مونږ مونږ له او چې جدا جدا دین سوال یې هغه مثال ده دکال زرا بنا زرب نا پاسل کی زرا وته مطبوعه العمتين ده تعني سترغلي و تا دا بل تشه ده دانو على عمله تعني ثم و فل د سامل بو ذا سام قطره الف نو تا فل کي چته دانشي شه ده علامه ده چيدا ثاني مطبوعه العمتين ده تعني تا و نو تامو غ کو بي سي ته او بیا توالید اربا حرکات را غلبام ساکین کرنو شکی جورسو ضربنا او اسم دو جسم مه دو علامت ها نسکتا جمع هونه سب مناهی جسم که دو علامت ها انده تانیش علامان دی جم دو علامت ایک جنس کی وجود دوال علامت شي انده چیشی نوی یو جس جس زارباطون زارباطون دا پاسل کی چیشی وون زارباطون وون دو علامت ها انده تانیش نمسو یو تا دا ظاره وستونو چې کله موږ د دې نه چې موږ انسان جوړولاله الف تا علامه د چا کا دا د چې نو بیا د 44 سره غل کې او دوا علامه د 44 په کیسه کې مطلب دیو چې دا اوله تا چې وحدت واغمه خبر او قطب علامه ته د تعنی سره په د یو جنس معنی یا جدا جدا د جنسونه نه یې نو بیا د منانه دا لکه صربیاتن واخت صربیاتن دا پاتم کیسيون صرباو الف او تعالی علامه چې معنی سالم ورته چي نظر څنګه علامه د مقصوره د پنچې چي راده بل بل څه چې څيرو کچی بل تا سره فضلته سره بدل کېږي ویاث اور اس سمے دو علامات تانیس اگر ایک جنس کی نہ ہو تو دونوں کا جمع ہو جائز نہیں ہے جس ذرفیات ذرفات سے بنا اس میں دو علامات تانیس ایک الف المقصوره او یوتہ لا جمع ہو تیس کو حضرت نہیں کہ بلکی اری کویا سے بدلایا خانون اور روان دے. اور پسیت نمبر خانون دے دا الف المقصوره اور لمندودہ قانون دوجنا او هغه رشترا روان ده اور پرچیز دم نمبر قانون ده حوالدار پر حرکت والا قانون یو ده قانون نوم ده بل ده مطلب مسئلہ قانون نوم سوالیار به حرکات والا قانون پند قانون حکم دا حکم حکم د دې قانون وکیل دی مطلب د دې قانون دا دی چې سلور حرکتونه مسلسل او یوه کلمه کی یا په حکم دی وی کلمه کی منعت حکم دی وی کلمه نه سمانه حکم دی وی کلمه نه دامه نه چې اصل کې دا وی دی کلمه او د شدت الاتصال دا وی نه لا چې شي جوړ شي دی یو کلمه ته حکم اسپانون کا مطلب ایه ہے کسار حرفتو کا متنسل ایک کلمه یا حکم ایک کلمه می جمع ہونا منع ہے حکم ایک کلمہ وہ ہوتا ہے جس که تو که تو دو کلمه تبی خود و کلمه لیکن در شدت و اتسال اس کو ایک کلمه کا حکم دے دیا جیسی لکا زمیر مرفوم مرفو و تشیل و اخلا زرب نو اخلا زرب نو اخلا در تشید دا زربا زان دا او دانون دا زمیر و دا فاعل دا زان تا او د ټولې څه ساده ودې نه دا په حکم د تاکي راغله ده یا کلمه راغله ده او مثال د یوهې کلمه لکه کایې تریب د ذربنه جوړ کایې علامتو مزارې څم پر پچ پایوسته کا نو دوا کم ساکینته نو تیسېته نه جوړ شو یا تریب ته ځکه چې یا زریبته جوړ شو دار به حرکت راغله دوا کم ساکینته نو یی مثال د حکم دی وی کلیمه لکه ضرب نه اوسه نه قانونه مخکې او ورپېږي ورپېږي نبر قانون دې ته ضرب ته ولا قانون د قانون حکم دی عضو دی مطلب د قانون دا چې واو راشي اسم غیر متمکن په اخر کې او د دې کو ورثه د هیڅ غیر متمکن په اخر کې نحذف دې وا واجب دی چې وا د وا او د و او د سنا مثال به څنګه لکه ضرب زرافتم دا پاسه کی شيوم زرافتم مو واور هغه دې څی غیر متمکن په اخر کې د دې قانون دا وجه نم دا و شي چې ښه دا خبره کوي چې کله دې چې هو په ځمې منصوب پر پیاوسته شي زمې بیا و بیا پاسه بیا به جب چې دا کې چې اخر میں زمير منسوخ کي لا هي کړې ته يو واه محذوفه در میان مي اني کې وجهي چې کتابه پوز کراځي واپس لټاويږي دا واپس راځي لکوجت تموهم ثقفتموهم رايتموهم دا پاسل کې وجتتمو ثقفتمو رايتتمو چې الکداهم زمير منسوخ ورڅې پیوسته نوې محذوفه واپس راغې در دې هوا دا ويدي او پرسه قانون دې دو حروفي هر دا قانون حکم د مطلب د قانون پکوه شخنه باندې شامل دا قانون حکم حکم زوجي بده او نیم عجوبي د مو جوازي ده قانون مطلب ده ده کانون ساکنه او نن د تنوین هرسته یا هر ګروپ یرمون دږي نو می ساکنه ذات وصر انی ذ ذات پیشایا ذ جرا ذات چه ولکا نون د تنوین ده. ده نون निजाम می تاکینی نون د تنوین ده تنون د تنوین نو د نون می تاکنه نرستا یا نون د تنوین می تاکنه هر دو حروف یمولون دات یمولون سمانا یا را میم لام واو دشپک گرو پراتی سایتا دادا سیدا او نون د تنوین په همجې ستې حروف پر هرولو سره بدل واجب او غیر غامو چې لهالګه واجب ده یو شخص دی یو امر څخه د نون متحرکه یا نون د تنوین متحرکه نون متحرکه یا نون د تنوین متحرکه نه یو هر حرف د هر مونږ په ګرو کې دا قانون متحرکه یا نون د تنوین متحرکه په همجې ستې هرولو سره بدل یاي التساق سورت واجب دلته چی چدي متحرکوالي په صورت کې او بیا ادغام کول څه شي دي دي تا خبره د چي د تامین او نون مونږ په همدي څه حروف و ير ملو سره بدل کړ او بیا په او په لکا ادغام ومکو نقيا او ميم او واو نون د سلون کې دا ادغام بسره د غنينه کېږي او لام او را کې با کفلامم بدل کې ام پرا بدل کې نو کې دي کې باید ادغام بغیر ځاړ کېږي مثال بسنګ اوس د نو نساکینه اول مثالو تا لکمل یشاو مې یشاو دا پاسر کېچو مې یشاو نو نساکینه نو څه یو هر دو حروف یې ملون راغلي چې یادا یونونن پیا سره بدل په یام کې یا کی یو دغه څه یشاو او دا په سره د څنګه دا د مثالو میمنا چې ورسته راغلی را مثال لکومیم مقامین دا فاصله کیمنه مقامین وو نو نساکینه ورستا میم راغی د هر دو یو هرمنونه نو نوم په مم بدر په مم په هم په چاتیم هر دو ګرو په هرمنونه چې لام دی راغی نو دا فاصله مین ورا یې نو نساکنن رستا و راغی هر په هر کویر مونږ نه مونږ په سره و هم په کچې چکه مونږ هم په سره د ادغام د غونې نه کی مین نثیرن فضلت ختار اس په لول نسده صرف دلته چې شوا ده ناپاسر کې مین نثیرین و مونږ په وروستي مو دوه کوم چې سین دیو سو مین نثیرن عاده تنوین ولا لک یا رطع غدن یا رطع د پشل کې غدن یا رطع منوند تلوین راغې مخې اوست ته یاغله نو دا تلوین په یا سره بدل کويام یا کې وګورم غفور الرحیم دا په اصل کې غفور رحیم منوند تلوین دا غې دا اوست ته نه راغله دا سره بدل کوو ځان مثال دمین لقنات روم من الله دا په کې نصر من الله لگا شان تعو ول جبرئیل دا په اصل کې ادو ون ادو ول جبرئیل دارا کې رعاد و برق دا په اصل کې او بیا ور پسی ها کولن نمید دا پاس کیچه کولن نمیت نو نن تر د پ تاسو په تصویر ادغام وک نو چې سره جوړ شو کولن نمیت کو تی جوړ شو نو نیم شاك نمبر 1 نون ساکنه نون تنوین ساکن نه پاو دوتری کلمې میسه هرف یرملون شي کوی 1 هرف راځي نو قانوني ساکنه اونوند تنوین با په حروف يرملون په پا جنس باندې بدلول واجب او بیا جنس په جنس کې الغام کول دم چې چي دي واجب دي زموږ شربدارې نمونه متحرکه یا اونوند د متحرکې نه روسته په دوی مکهلې د حروف يرملون کوم یو حرف راسي نو دا قانوني متحرکه یا اونوند د تنوین متحرکه په حروف او بیا د جنس په جنس کې کول لاتي چي واجب دي مون یمون نه دا ملب د یا می وون کې سو کې که کې اغان به سره د چاه کېږي او نه کېږي او پهوب د اللار که یعنی دالام را کې غان به غیر ساانه کېږي غ نه کي نونې غونونه ک تعریف نون د غونې تعریف کی غ نه نون ن سا کې نهتون د هغه نونې ساک نه دیته خروو من هوا الته شو چې دا دغه د بې د خلان نه دا چې شي کېږيي مثال دنون ساكنا بسك لكم يشاء من ربهم من مقام من لدن قام من ورائه ومنه دافصل كي من يشاء من من ربهم الى اخره وتيت طول مثال دنون ساكنا ندرس قد دو مكلمه حروف يرملون وافيس ونون ساكنا في حروف يرملون سرا بدل كوج وجبان او بغام مثال دنون لك غدا يرفع والعاق غفور رحيم نصر من الله عدو لجبريل رعد قل لن می دوطا پاسر کی قتان يرتا نو په دې ټولو مثالونو کې نو نشانی ساکنه حروف يرملون واقف سه لهدا د تنوین ساکنه په حروف يرملو سره بدل کو جوبان او بیام ادغام کو نو غتان يرتا او غفور رحیم مثال د نون متحركه بس مثال د نون متحركه د قشره نو نون فوق د قاعده کې نه جوزي د وجوبي ندا جن دانونی متحرکه په همز دوه رو کې ارملو سره بدرول دتی چې دې جائز پیدا واجب نه دې سال پته ان یتیمه الرفیقه ان او اولیې دې ان نائمه دا فصل کې انا یتیمه ان یتیمه دا فصل کې څه وو انا یتیمه نونو نه متحرکانه روسته او هر دو حروفی تشیر اغیرکا جرمولو نیار اغلا. نون امتیار سر بادلکا او یام پیاتی تشیر که مدغام اکلو چیتی نیجور چو؟ ان یکیما. او ار رفیق دا پاسل که انا رفیق کن. نون امتحرکانا روز تارار اغلا نون امپراس را پاسل نون پراس را بدل... پاسل جایز. او بید غام کن واجب ته. بیا ام موکیم دا پاسل که انا موکیمون. اولي أو انا ولیو انا نائم دا پرسل کی انا نائمو دي طول ومثالون ومثال نون متحرکان رشتا غروف يرملون غروف يرملون فضویم كلمة نون متحرکان يرملون شربادل کو جوازان او بیا اضعام کو عجوبا ایتی ما الاشره مشار دلون تنمين متحرکان جنون تنمين او دا متحرک لکا عادن الاولى عاده عاده الاولى عاده الاولى دا پشل کی څه وو عاده الاولى عاده الاولى متل شي چې وو عاده ال د همزه اوله کی څه ده لکه واس دی دا نو چې دا عاده الاولى پچی و وسو نو همزه وسله پدرسिती شې شو کی وو ورته ته لا مغا استیناد شاکلن له په مابین ده نو ده تامن او په مابین ده تاکی نامي اول کی تعادا دغه کې مذوک دا اصل کی اصل کی عادا الاوله ها د شي د نیل اوله نو تا چ کله همزه و په درسې وپورې استعمد سااک اوکو ما د ن د ترین کو په ما د چا کې الامې او ولکې چې احت سااک په ما د نونه نونته ترین چې اعلام لکې نو درتن دا د ترین ته د چی شي ووررکه ت نو چې چې تنې چ شو بیا اوستنې چ شو دا نیل دا نیل اولاې م جوړ شو بیا د هم حاق نلته معقب لام ت ورکه او همظم او غور ه والله نوته نه جوړ شو دانیلولاتې نه جو شو نیل لولاتې نه جو شو او دلته نون د تنینې متحریه راغ او معادې ن د لام دی م دا جایید چې داون د مون د تنې په لام چر بدل کې او لام پلاانې مضم کې نوه ب جوړ شو عاد تدل رابطه التسعه مثال د نون د تنوین و تحركه لک عادن ال اولادا فاتت عادن ال اولادا حمزه وصله پر در څو ورته چلا نون د تنوین او د لام په منس ک التقاء ساکنین و راغله نون د تنوین ته حرکت د کسری ورک نو عادن ال عادن ال اولادن دورته ال اولاد حمزه حرکت هم نقل ک معقب لام تا ورته او حمزه او ورته نو عادن ال اولاد دورته دل تنوین د تامین متحرکنه با یو هر بیر ملون نه لام واقف سو نو دانون تنوین متحرکنه په لام شر پلام کې موضوع کو معادل لولا پړنا دا جدي ده ور پسې د پای مطلقه والقان د قانون حکم د وجوبي مطلب د دې یاد ده چې کلنون ساکنه او نون د تامین له ست پای راشي موږ ته ساکنه او نون د تامین چې شي راشي بارا بای مطلق دام انا کتاباط یو كلمه یو کوچیشی کی نو دا جید کی دا واجب دی کی دغه نوند نونی ساکنا چې دوستا د دې ناره غل دا پسا سره سره بدل درکوم من بعد تا پسل کیچې شو من من بعد او دغه توقع منک دی من ذاته کلمه دا بعد کی شه ده نو نو د تمتا شرانځی کی تلاوت کیږي سره یو لا کوي من وکلای د انسانو نون ساکینا نور ستی چهار آسی 12 سی نو تب یون ساکینا 50 000 بدلول اسی 52 نو مين بعد کې به موږ څنګه و مين بعد دا به څرد لا دي چې په دوه کلمو کې راو یو کلمه چې هغه لاغي مثال وته کله کيام بغي یم بغي لا حاصل کې یان یان بغي نو نون ساکینا نور ستبار اغلا دو نون ساکرام 50 بدل <سؤال> سر مين 000 بدل <سؤال> کولې <سؤال> چې <سؤال> ته نه بل مثال دا, دا خو د نون ساکنه او نوند د تنوین والا اناغه نون ته په تنوین نه دوسته رقم لا فی شقاق بین بعید لا فی شقاق بین بعید دا فاصله کی لا نو بیا وروسته د تنوین په سره بدل لا فی شقاق بین بعید یسانو کا مطلب چې نون ساکنه اور دونه ب مطلق واقع هو تو اس نون کو اس نون ساکنہ اور نون تنوین کو میم کے ساتھ بدلنا واجب ہے میم سے بدل اول واجب ہے ب مطلق مطلب دا ده چې دا با کے ساتھ اکلی میم یا دوسری کرے مثال دی و کلمہ لک یام بغی مثال د وکلی ولا کم بعد مثال د نون د تنوین لک لفی ثاقم بعید نون ساکنہ اور دون تنوین رو صبا مطلق واقع صفه مدام په میم سره بدل کړه خصوصا اظهار والے قانون دی د قانون, قانون حکم دا حر دی علاقہ مطلب د ښاندارونو یا ساکینو تنوین سر تعلق لري او دا نه شي شروع پاتې تدین ورسره چواکی حکم نه وبستی چې د دې ټول د اظهار والے قانون د قانون حکم دی وجوبي مطلب د قانون دادې چینو ساکینا انو ني تنوین ورستا اوهار د حروفه حلقه او نراسی حروفه الکه چې دی علاقہ دی عمزه ده حدا هدف عین او نون ساکنه نرستا یا نون د تنوین نرستا د شپه حروف خلقیونه یا هر پراسي مقاله دغه صفتی کی بی اظهار کوڅي چې دی واجب یعنی دما نشي د انور ظاهر کوي اختارکه به واجب وي مثال به من خلق من خلق انا من بغونا نا كامي من خالقين من خاوفل كيترا ذكرى غلا يز تطابصر ندير غلي يوصل غنينه يوب بغا غا غنينه دا للاف قريشين كي اه من من ديكي من ذوعين كدا غكي انا اه دا من ذوعك دا دا دا اخفا او په دې من خوفن کیچی شي کی <تصفح> اظهار کیږي نو دا ډول سره لندن مثال د نن لکه داوه چې جاءو بسحر عظیم او دا ته نن د تامین د غل مخ کې دښتیا هر ذحرو کې حلقيونه راغله دي نو تر اظهار کولو چې شي واجب دي دې سحر عظیم اظهار به مخه کوي واجب دي کنه قانون وجوبي دی د چې څنګه دغه نه کوي، ځار نه کوي، د څه په خلګي او روزا کې هغه د دې نه اېښا چې دونه نه ښادي. دا ټول سانون په جوازي باندې بدل شي. هر څاخه خره کړه چې اکرې یو په سر نه کړو. د دې قانون د پټلې به چې ساکینه او نونو تنوین ورستا اورو په الکی او سیل چې هر افرا نو دغه قانون ساکینه نوند به ظاهر کړی پړنه واجب دی. ظاهر کول د ویل وا چې د لکه مين خلقین جدید یاو بسحر عظیم او حرف په هلقې کې داشپک دی شاهد په دیشر کې را حروف په هلقې شش وو د انور ها او ها او خ او عین غن ورڅ شي قانون د پټواله قانون د قانون حکم د عجوبی دا واش نوڅ کې نستبده د پټواله قانون دی او د قانون حکم د سی چې او د اوست څتوره کې کنه اغه د صاحب د ټوب دونه چیکی نه دولسه غوږی کتاب و همدغه کتاب یو افټیک کلاسیک ورپسې د اخواله قانون نو قانون حکم دی مکمل اوجوبي دی او د قانون مطلب دا دی چېونه ساکنه او نوند سلمي مروستا د مخاطرا حروفن علاوه دا ما کتي نه څو تیر څو څخه نړیوال یو بایمو طکا او شپک د حروفي حروفلته او نصو صدا 14 نو 14 یو الف ده کناغم تیواسه تومره کیږي 14 نو څو پاتې شو دینځل اسه پاتې څنګه لکه چې ټول حروف صدې فر تاک حروف نه ځي نه نشته نه حدود څوار واټو ته نو څو پاتې کیږي دینځل پاتې شي کدا دغه دې پینزلہ حروف نو علکہ تا قانونه ساکنه او نوند تنوین که دی 15 حروفونه مختره سي اغه پینزلہ حروف چی شه دي مثلا ساده ساده جم دال زال ز سین شین فا وا ط وا دو فا صاد القاف لدينا حروفونه مختره کی شي لږه پدې کې اخفا کول چی شه ده لکه او دې لکه په مان کانه کانه کې نون ساکنه مخه د چا نه راغلې کانه کاڼ راغلی نو دا خپل او ځیږي ښه پاتې شي ته ولکي ها د خپل ته ولکي چې نو پوره ادغام او کنه پوره کی شي کی د خپل او ادغام په منس کی شي کی دغه ادا کی نو دا ودې شمه وایلا کا چې ادغام کې فامن بس کی شي کې پهامن کانه بلکې د دې منس کی زیاده کړي منس کی بتاره نه ادا کی شي څنګه وایي فومن کانا نو تدید بار فومن سکه پیداکه دا کاریان ته راځی موږ دا راځدا دا کاریان کار نه نه انطبقه نن انطبقه نن انطبقه څنګه حفظی ښه اروندای د اخفا ولا قانون قانون مکمل وجوبی قانون مطلب دا ده چې نو نساکینه نو نسانی نرستا مزکوره حروفه علاوه باقی 15 حروف میچ کوئی ایک حرف پا جائے کميو هر اپراتی توه اخفاء کرنا واجب ہے ار اخفاء کون سی چدي اخفات اس روی ادغام اور کی درمیانی حالت کو د اخفاء د اظہار او د ادغام درمیانی حالت ته چې ولکې اخفا ولکفمن کان من قبلکم او ولہم عذاب دلته نون د دل تنین غله مخې د چانه غله ده شین نراغلے نو دلت احفاق وچی سے دی حروف و مذکورہ سوار لست دی شپاق حروض دیر مدون دی شپاق حروف حلقی دی یو بادا او یوکی سے غلقا حلق دی اور باقی پند راہے باقی تنزللت حروف دی جیسا کسی شاید میں اس شعر میں بیان که تا و تا و سا وزال وزال وزا سین و شین فا و قاف و قاف نون نون او نون د تنوین ورس تعریف نه راځي ځکه چې الفم ساکن شي نن د تنوین او ننې سا ننم شاکیل دي او نن د تنوین هم چی شوی ساکن شي لږه د دیوځې نشي راځي علاقه التقاب ساکنن نه راځي د الفه قانون دی د قانون حکم دی وجوبي د الفه قانون د قانون حکم دی وجوبي مطلب د قانون دا دی چې الف ماقدر همیشه د الفه کې شوی ک الالف ماقبل بدل دګینو الالف مشترتی شي کله کا څه مطلب دی کچته د الالف ماقبل مګبدل شي او ماقبل د دې مقصود شي نو الالف بیا په یا سره بدلتی شي یا الالف ماقبل چی شو مذموم نو دا الالف په یا سره بدلتی شي دی او دا الالف کچته ماقبل مقصود شو دا الالف په یا سره بدلول واجب دی خو په دې شرط چې د الالف د حذفولو سبب نېوی کچتہ دا الف دوجو حزر قول سبب وجود دی الف څنګه ښه او حزر مثال د څنګه لکه زوري به دا مازی مجبور راځه ته زاره به چې کله موږ د نماز موجوله جوړه زاره به نو حرفه وت تمشي ورته زمو ورته ټول لازم مطلب چې یو مزموم ورځي مزموم ورځي انده وجنه الف په 50 سره بدلته واو او او دا تا مزرابون مزرابون د چم عصا منګ جوړولای زم عصا چي جوړي نه هر په اول هر ستن ته بچي څور کې نو مزا تي جوړسو درمځه کالیف علامه چا راغی نو مزا ځمونه یو هر په خپل حال به فريدي کتب هر په اول تب کسر ور کې دوی په قیاسه ځمبه خپل حال باندې کدري هر په اول تب کسر ور کې دوی په قیاسه ور وتل تا مزا په مزرابون کې را الف او با نو تاسو د چالو نو الف مع قبل چی شو کړی نو الف هم بیا سره بدلته چې تی ني جوړ شو اوس که الف د هغې په کولو سبب موضوع سی بیا الف حاضر کیږي لکه چې شی واخل علاقه نو لکادو حارجن حارجن د تسجید د د احراج اند نو چې کلمہ د تسجید جوړو څه خپل حرف ته جمع ورکو حرف الثالث ته شی ورکو او درین دا نو د هغره د نکلمہ گتشې کو حرف په وتم زالتم جمع ورکا قام فتحور دا بیا چې څو درم دا کیه علامت چان راوړه تسجیل راوړه په دې نو بیا د رینو دسته یو را پاتې سواليف اونګیم پاتې څو او دلته را ته حرکت د کثری ورته اوس دا خبره ده چې دلته الیف ما را الیف ما قبل چې شریغه مکسور راغی طالب ما قبل مکسور راغلی نو دلته ما الیف حذف کړ ان ده ولې زکه د الیف زایده ده او په تذکیر کې د ترخیمو او د تخطیب لپاره الک هر حرف زائد کی شي کیږي حذف کیږي نو دیو جنالی په حذف کولو شي چې جوړ شو او حابې قانون د عادی په قانون قانون قانون هوت موجوبي دی مطلب د قانون د 46 ماقبل همیشه موکوبه یا دا اگر الف کا ماقبل مذموم وت د مالک و سره په ډول واجب دی او کثیر تای ماقبل موصول و نو بیا د دې دا الف او د غالی په اخر په دی بشر ته اس الف په حذف کرنے کا کوئی سبب موچي ته داله ته هدفولو څه سبب نيمو دي دا کزوري بعده ما زموږه ځوره وبدې جذب اسکو زربت سي بنايا چې پر موږ دات زربنه جوړه و نو دضوات کلمې تا نمونه ورته او صرف ما قبل مذمور ورګد نه لکم په هو بدل کو مه را ته حرکت تکوي ورته نذوري وتی دا رنگه مشراو نتیجه ما اقسام جوړوله نو مذاریبو مضراتم حرکت تکوي ورته وصاریب ما قبل بدل کو او کثیر تدارف حضرت قول سبوک موجود سی نو بیا مطالب حضرت قول کذحیرجون تاسو تسجید ده احراجل اسکو جب تہراجن سے بنایا قرہ کو کثرت دینے کے بعد الف کو یا کے ساتھ نہیں بچا الف اور فیا سره بدل نہ کا بلکہ حذف کر دیا کیونکہ الف زائد ہے الالف زائد ہے اور تصغیر میں ترخیم ترخیم سے معنی ماضی تثقیر کے لیے کسی حرف کو حذف کو کرنا زاید ضرूफ هذ کې موداهري ټول تللی ور په چې ده علاقه دا همجی وستیه او دا همجی قطعی والا قانون دی لایتانور قانون نړیځه ټوک دي لیکلانه هغه یوو پکې یو ورپسې یو دا ده او بل همزه چې چې ده لیکل قطعیه ده همزه باقي څه ده یو همزه وستیه او بل همزه قطعیه قانون حکم کې چې ده مطلب دا, دا, دا. کلمہ حمزه د یوسفانی په حالت کې راځي څرنګه چې د تنوی په حالت کې راځي دا بد د دوه حالتونو خالینی یا به حمزه وسلیوی یا وچی شیلکه په معنی څر چر ته حمزه وسلیوی نو اما بعد بد د خلینی یا به ما بعد د یا بابا بابا د چی شې د دې چې وی متحرک کما بعد د ساکمی نو تاغه حمزه وسله پدرس د کلمې چی شي دا کی دي یعنی کدا پوس دخله کدي باندې یو حرف داخلي شي او دا حرف جوه سه په ترتي کلام کې کیږي دا کی دي مثال په څنګه لکه وادرې دوه دا پاسر کیږي چېو ایز درې وو درته دا همجه نور څه کې شارغله واه ترخه او ساکين دي نو دا ادريغو او چې کله دا په درس کلام کې راغله او داخل داخشونو همزه اوسله په درس کې کیږي سوا دا کی ته نو وادرېغو مله ادريغو بي تو او دڅ چې وډریبو هم دي جورسه دا همزه وس دې ته همزه لیکل کیږي خو ولیکيږي خو لیکل کیږي ځکه چې دا بد شي شپینګونه پراته یې کنا جکله دا و نه بیا به ست دي څنګه چې ورکولہ کار حرکت ورکونکو چې یې کو دریبو هم او دا خواغه صورت به تې پاسر دا کلام درته په پوهه واست کلام کړه سي سره کله په وځ کلام کړي چې دې نو الګي یو نو لیکل لکه داغه واخلہ ہر وقت دا دا پاسر کیتی شو اسالو حرکت د همجه نقل کما قبل چمتمر پو همدم حس ورکرمیشی چیتي دی ای سل دي توس اوس ما بعد د همجه وسلی چی چي متحرک شو نو همجه وسنام بالکل چی چکرا حاځه پرمیشی چی چیتي دی توس نو همجه وسلی د فوج نه یو وخت په ترڅ کله هم ورځي بل دا د ما بعد د متحرکې دا خاص متحرک کېدې نما با دتی متقاری شل نما با په هرکړت دو نه امدا وصله شکی همدار اسال واخله همزه وصله دا همتي دا د اسال کې چناوله هر ځای هرکړت دوي می همزه حرکت تمشین تورته همزه حذف پانو ای سال ته جوصه پس معباده همجي وسی متقاری شلا همزه وصله وګر د نشی ته جوصه او همزه پتیه د تور کی چنا په د سلام د او پتر د کلام کوم چ شوی ہو حمزه تقیا کو مرہ ونہ اسخاص حمزه تقیا دا دد نه علاوه څومره حمزه دی بسې زیاتې اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس زائدہ وی کلمی کی شروع میں واقع ہو نو تا ہم جپو حالون خالی نی یا بوستیہ یا تقوی کچا توسلی رود ما بات دی بتو حالتوں خالی یا بساکنی یا متحرک کچا ساکنی دغه کلام میں لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں دیش وطری بیو ہم دا پاسر کی ادری بیو ہم جب واو اول میں آئی وو اول کرانو حمزہ پتر دا کلام کی لکھو ہوا ہے لیکن پڑا نہیں گوئے لکھلے نہیں جاتا گوئے لکھی جنا اگر ماباد اس کا متحرکو تو اکثر لکھا بھی نہیں جاتا اکثر لکھلے کی گی منو لکھا سال دا پاسر کسال تو درمیان والی حمزی تارکت نقل کری ما قبل تمور کا حمزہ کو گرا دیا اول حمزہ ماباد کی متحرک ہونے کی وجہ چ ماباد متحرک نو دو غورځتل نو ثابت نه جوړ او اگر فتیه نو قامزاتی نو ایست ماباد ثابت ساکن وي یا متحرک او ماباد دې ثابت نه یا متحرک نو په ومان د کلام کی غورځيږي نو دا چې ماباد دی متحرک او کیدل د ورځې نه هوږي مثال دتر دې کلام لکه چې وا اکرما و اکرامن دې کې حمزه ماباد ساکن ده او حمزه په در د کلام کې واقع شوی ده بیا هم قطعيه ذلك باب يفعل ولا هم ذوقه او مثال ما بعد متحرك في داري مثال لك اقامه ده اقامه فاضل كشيء هو نقل كما قبل قف تمسوا اقامه دي شيء ده وا قال ولا قدي ها وا ساكن ما قبل مفتو وضاف ده قام طالب شرط بدل كن اقامه دي وفتح كما قبل تمسوا اقامه دي وجود اذا دي بعد متحرك لكن غيره نہیں ونوقر جا يون دي قطعيته كذا همزه قطعيه لا همزه قطعيه فنهقاني نهق اسم ده ما شي وصف همزه و سيدنا علاش طول <سؤال> توم ده همزه دي واحد متكلم اجرب في ضوا دي تشكيل ولا همزه بل جمع ولا اشراف اشراف جمع ده وده جمع اشراف هذا ده بل ده اعلى ممن ولا اساق ابراهيم تول چیش دی حمزی فپریدی؟ بلد بینا والا حمزہ بینا والا چون بنا؟ بینا کان بینا کان حمزہ بینا کان وہ ہوتا ہے کہ وہ حمزہ جس کلمی موجود ہو وہ مبنی ہو یا حمزہ کو گرانے سے مانا پاچک ہو کہ تا کلیم بینا والا حمزہ دا مانا دا حمزہ پا کم کلمت که دا دا کلمت چیش دا مبنی دا یا خوکتر تا مانگا دا حمزہ و گردورن فساد تشی برا چیش مانا لکه ان تا ک دا همز راغلي دا هممز ف ده او دا په م ان او دا دوالو هر کشيدي او د تعجب او ان نهمون لري کونا شي برشي اوته به متار اوې حرکت وررک نه ل ده او که تا ک دا لري کو پ ک ن تا فاد معنا بره تعجب لکه ما اذ به بَلْدَيْ سَيْفْحَامُ لَكَ أَأَنْدَرْتَهُمْ بَلْدَنِدَى لَكَ أَعَبْدُ اللَّهِ وَضَا حَمْزِي لَهْتِسُوا عَمْزُوا قَبْعِينِ دي. قَدَدِينَ عَلَوَتِي شُمْرَ حَمْزُوا بِيَا قَدِي